na oh. Bismillah rrahman rrahim, alhamdulillahi rabbil alameen, wa salatu wa salamu ala khayri khalkillahi ajma'in, nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yomiddin. Shikwas të ndëruwar mir sëtë kuwami sënëtën taqimini radhas. Fëllimish tëmalyani që të përshandes me përshandetën nëngrohet islami, assalamu alaikum wa rahmatullahi wabarakatuh. Sënëtë ta iëmi në taqimini zakon shumë dhe si kur që e kejnë të njërë një vërdimisht në gjithë takim, përveç rastet në rastet saktuarat me përja shtim, në pjesën e partë të emisionit zakonisht kemi një tim që e të retojmë së bashku. E pasta i bëm një shkëpotje dhe pasta i rikëthemi për dëvërdur me pyjtet e juaja. Kjo është mbarvatja e zakonshme dhe nërmale emisionit tonë. Por pjesa e dytë e pyjtjeve si duket, nuk po mjaftan shiku e zvetan që të bëjn pyjtjet e tyre. Nuk po kanë hapsirë të mjaftushme dhe shpeshere, po kanë kjesa se po presim në radhë, po dërgojme se mesa, nuk po përgjigjin e emision e kështë më ratë. Unë fillim e shkërkoj falje për gjitha pyjtje që nuk kemi pasu mësit që t'i përgjigjemi në emisionin që e këni pyjtër. Por kemi tentuar që këta kompenzojmë në emisionet e ardhshme, pas taj me lene allatë më Ashtu siç e xero dhe kemi një varg pyetjësh të grumbulluara dhe gjithashtu telefonata që nuk kanë pasur mundësi të inkadrohen takimin e kaluar e që shpresoj që sonte me Lena Allah do të kemi zgjat ta bëjmë kët. Andaj në këtë pjesë të parë të misionit gjithashtu kët po e ndaj zgjbashku me juve. Andaj nuk do trajtojmë temën sonte që nga fillimi, por do të fillojmë që nga fillimi i këtij misioni deri në fund me Lena Allah të më ndihmuar që të vërdojmë së bashku me ju vëshikues nderuar andaj që nga fillimi i emisionit numrat e telefonit janë të shfaqur tashmë në pjesën e poshtme të ekraneve të juaja dhe në çdo moment presim që ju të inkuadroni të bëni pyetjet e juaja derisa kjo të ndodh unë kam disa pyetje që kanë ardhur me SMS dhe dua të t'i lexoj thotë selam aleikum hoç përshëndes jam një vëlla musliman por një motër muslimane më ka ftuar me pikafave jam i martuam um, çiken e kam nën në javore është rameshku me pikafave Allaj, këto termi janë i vlamë vla musliman, një mutërë musliman, një kafton për për kafe, këtojnë, më të vërtet, kombinime qëdetshme. Qy është eftan një mutërë musliman, një vlamë musliman, pa vasë që është i martumë, është i martumë, me dalë për kafe, me qëfar drejtajnë për kafe, si rrinë dy bashkë, ko redim se si e ka tretu këtë qështë e Muhammedi sallallahu sallam, anë është ndaluar që dy persona të gjinive arrin bashkë të vetmuar të pinë kafe të bisedojnë qetë në këtë mbrëmje, kësaj padron gjitha këto janë, gjitha këto janë rrugë që mund të shpijën të ato që është më e keqe dhe ndaluara. Prandaj nuk është e lejuar. Thotë, kur ka lënë namazin e kindis, e ka hy namazin e akşamit, çu shtaf namazin e kindis. E fal çashtu çu që kisha fal kur ka qen kuajti. Do thotë, kur tin kuaj akşamit, fillimisht e fal namazin e kindis për shkak të renditjes. E fal i kindis fillimisht katër çote kur tja për selam pastaj ngritë është bëni kamet për aksham, dhe falë akshamin pastaj si kurse e falë zakonisht. Tëtë namazi i stihare, cilash kuha me mirë për falën e këti namazi? Dhe sara qate i ka dhe përshfar nevoja mund të abojmë njëtin. Selam aleikum, aleikum, selam. E, na, namazi i stihare nuk ka kuha të saktume, parën që se pyth për kuha në matë mirë, nështë ta kuha me mirë është dhotot, në pjesën e tretë të natës, Kjo është koha më e mirë. Në që s'ki mundësia të një qëfar do koha që falë, nuk prishë punë. Se për këtë nevueve, qëfar do nevue që ki, bënd të falë për te namazi istihara. Kemi telefonatë të inkuadrojmë. Ornani? Salam alaikum. Aleikum, salam. Hoqë, ty tja parë është për shunetet, 4 që falem para drejkët, para i këndisë dhe para i atisë edhe mas dy reqhatëve thuët të Shehudje dhe Shadiri, po tafë atë duhet me thonë edhe Salavat apo jo, në synete të reqhatët të katriqë. Dhe, po, dhe, po, dhe, po, dhe po. pythja dytë është në sën familje, i fotë muzika. Po. Qëka me buëm këtë rast, a me dojnë këtë rëndhoma këshme raju. Po. Dhe pythja të rejtë shkurt, uh, kur, si muslimani ndaj muslimani të e ka parim me menu pozitiveshtë mirë. Po. Për shambë për djetarjen, musliman dhët me vodua. Po në rrasë se kemë një shkenstar, jo musliman që ka ndru jetë, e dim që ka ndru jetë si jo musliman, në atë rrasë të e minë si një keqade, po qështë do të më koncëndrimi muslimanit, ndaj ati uh, personi që e për shambë ka zbulu një mjetë që mund me shfridzu njërzimi. Për po, shambë një keqade, apo qështë do të me qënë? Po, e qërë, e qërë. E qërët. Asa për këtë pyetje të parë, sunnetet që i falim para namazave, uh, u përmendin si fol katër recitate dhe tash nuk e dim se a duhet kënduar edhe selavatet në recitatën e dytë apo jo. Unë të them që më së miri është që sunnetet të falen dy nga dy. Do thotë, edhe i drekës, edhe e, i kinis e kështu me radhë. Do thotë të falen dy nga dy, kjo është me e nga si i dreguari, më e mirë. Ngaçi dërguari sallallahu alaihi ve sellem kështu i ka falë. Por qështë i falë 4, edhe kjo është një veprëm që nuk mund temi se e zhvlersën dhe e anullan atë dhe, dhe për që e ke bërë. Pranohet, insha Allah, të gëzogjë e lehona, por nuk është bërë e që është me mira. e mira. Eta është në qofë se i falë 4 reqate, atërë, do me thonë, nuk përish punë që në reqate në dyjtë, kur kënohet të hiatit, këndohen edhe salavatet, nuk ka dhe qëka të keqe në këdretim Allah dhe në masë mire. Nëse një familje lëshohet muzika, çfarë të bëjmë? Atë që është e mundshme. Atë që është e mundshme. Duke filluar nga ë uh, përpjekja për, për të ndaluar me gojë, apo nëse jemi me me pozitiv në familje krye familjar, me dalën me dorë, ose nuk jemi, kemi të bëjmë me prind, me motër, me vëllai, nuk kemi pushtet të ndalim me dorë, atëherë me gojë të këshillojmë. Nëse kët nuk e bëjmë, nuk kemë mundësi as këtë të bëjmë ose e bëjmë po nuk na dëgjojmë, atëherë mund si të largojë empativan largojmë paktivani që të mirimë ato punë që do të thotë janë të dobishme për ne. Por në qoftë se nuk kemi mundësi të largojmë, jemi në dhomë dikon, dash nuk mund të shkojmë në teatr, nuk kanë mundësi të tash, ka rëndësisë më, atë spa ku që të angazhohemi me dhëker për merrat Allahut të gjal, të marrim diçka rat lexojmë ose të të bëjmë diçka që, që na na na, na mundson që të shkëputemi nga ajo gjendje që që gjindemi. Thotë Para tashik kanë vdekur nga shkencëtarët, ato që kanë kontribuar çfarë mund të bëjmë? Nuk kemi çfarë të bëjmë për ta. Ne ndihemi kërc që dikush ka zblluar diçka të mirë dhe ka shkuar tek Zoti pabesimtar, nuk lejohet ashmë për ta të bëj lutje. Nga sa Allahu xhallahu Ibrahimit alsamia ka ndaluar çë të bën lutje për babën e tij që ka vdekur në pabesim. Atë ços nuk kanë tin besimtar, s'kan besuar Zot, kan mohu Zot xhallahu xhallahu kompos, domethën devijime serioze në këtë ritim, atëre padyshim se për ta nuk kemi çfarë të bëjmë doha. Çfarë lutemi për ta? Kur ata nuk janë angazhuar për vendin e këtij ritimi. Ata ato puni kamo për dunja, për këtë botë. Si kam bë për Allahun që leuala që a tjet marësh problem. Por edhe për ato që i kanë bër, i kanë bën këtë botë. Që që ne nuk kemi çfarë të japmë atyre më tepër. Na vjen keq, por le të bëna ta msim për të tjerët se çu shkomosit dikush të përfundon. E pas taj, mës të mërë me veti asë gjënë nga kontributit ti një jetën e kësaj botë. E nuk dhja kemi telefonatë për taj në kuadruar. Po, urnë nëni. Selam o, alaikum, bëqë. Aleikum, selam, rëtullam. Një pyqe, këtum, jam këtum nga Pizrini. Po? E, deshta, me të bërë pyqe që tri vite kum të të zohet, e këmë fëllë më falë të azohte. Po? Po? Po, e jam duke ndihmuar diçënji, jam pronari i lokalit. Po. Edhe e ë, është e mundur domate kjo mundi e mu falen këtu në lokal. Po, po, po, po. Edhe e sa është, sa është domthonë në sipas mendimit tim e sa është e pranueshme ajo mu falen në diçën po. më së munduni shumë jam i mu falen. A sa e ke gjemin lërgë? Shumafrë. Po, e me mbjullë dy, dyqanin, a ka problem? Po, që ty o po e nda të e. Po, ka njëre përshemë njeri ju ka jash dyqanit e ti malë të prezentuar. Me, me fut malën dyqan për zhdo kohë, më shkun gjemi, mund të të problem. Ka dikush e ka letë, vë që mbjullë dhe dhe në mshirë dyqanin. Qështë të nërëm puna me ty? Po, po, po. Po, ashtu është problemin që e kam ngeksizuu mëvon për jashtë, ja, problemi i mëvonë për jashtë. Ja, po. Ëh, atë po. Po në rregull, po rregull, e kuptova. E kuptova. Ëh, njeriu cilë, domethënë ka dyqanin në shtëpinë afër xhamisë, duhet më dau xhamin. Përveç nëse kanë një pengesë serioze, për shembull, sikurse një komodë në jashtë, ëh dyqanit është problem vërtetë me e fut për domethënë maz, veçanërisht tash me dhimbë të apo kur kurtjen afër me fut për çdo namaz mod në ndranash problematike kë punë me elon ashtu të ekspozuar jashtë mund të dëmtohet çdikurt të vihet në ka ndo kënd që mund ta zaventson në punë as e gënëre duçon të jenë gjithë në metër ndaj kolegu që është afër ai ndoshta asfalt i thua falamundësh pak më shumë duçon të sot falonë do të punon nuk ka problem çu të gjënë këto vesime falun xhamit por gjithë nuk ke zaventime Nuk ka kush kujdesit për malë, dhe fështiri kime e futë mrena, se nga se dëmëtosh, atërë në qofë se kështu të janë rëthanat të ti, atërë fali në dyqanë, s'po a ko që mështi ikë namazi, nga se të ke fundit këtë rast me këto kushe që përmena, kërësuje që mështë falesht në gjami Allah edhe në masë mirë. Inkuadrojmë me dhe një telefonatë. Së damë në lejkom, e rrëtë më të vlajve prekatu. Alejkom, salatu, duke ditër së avërimet, që uh, alë, ta avërim për Allah nëzëve gjela shtë uh, avërim i bukur. Mi po në kishë arpygje në direkte si cili avërim ashtë pe njëri në që ufë cedë njërët kërë lecim li kuronit, doja, apo dhe i kri, që ishte e para, yeah. dhe dhëjt arpygje, a, a, a, a shkruhet edhe dhe një lecimi direkti koronit arabisht, por sënja e jetëve ose surëve për menë qashtë dhe jo, ahina dhe jo në, në lecimin e koronit. Po, po. është në dyta dhe tretë në qërëtë mundët pasi janë direkt në program. E, për shemblë në ndërtimin e qaminja dhe në qërëtë se bojnë, një ndërtit ashtë në me të ndërtojt një qamin e pëllot, apo për shemblë klipët në qamin si kërë një qaberë, të kohëllat të vëtësian, duat sem në vëtësianit. Bojnë shumë për në qabë, shumë-shumë dhe, njërë për, një për shkatë qenë të rizkë. Këta ishën piqet e si një një një, Allah i është përblet me të njërat e kësaj botëve të ahiretit. Amin, kërësian. amin, fërmën dirë, salim, sërra. Se përket adurimet më të, më të mirë, normal është, si kur që ja përmandet, uh, i tërë adurimet ndë Allah Gjellar si është i bukur � Mir po a kondenjerë mund si që njeriu ta favorizon një adhyrim ndaj tjetrit. Për shembull, nuk din tash a menezu Kur'an, a më bë zikre më vonë namaz nafile. Çfarë të bën? Çdo as më mirë. Në kokën e ndërpritet që vlen për çdo kohë për çdo rast. Adhurimi më i mirë për ty është ai që Zëmra është më e disponuar që ta ndina atë durim. Gjithashtu për shembull, lezot Kur'an. Nuk nuk të folet namaz Njën kuptim që, po, s'ki koncentrim, ma tepër lezut Koran, lezut Koran. Ka njerë zamra ma tepër e ndin vetën uh, të përullur, të, të, të, të nështruar Allah Gjallahu Ale, e ndin e për e tën, ma tepër e dhurimin e dhikrit, pa po, në dhikrit. Subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ka njerë përshamur të falat namaz, shpirët e të dhe namazin, që u falu? Andaj, uh, për cjelle ritmin e zamrës në këdretim, për cjelle ritmin e, zamros zamrtais la brendia jote është asa uh, mundet me ndihmues se cilat durojm kët kuën kët rast është më i miri aftë. Prandaj këtu në gjëra që fillimisht e, e përcaktojnë. E dyta, ku ka ne do kohra për shembull, ë uh, nëse ë uh, i migrit namazin e natës, natën në orën para imsakut, tash analizoj Kur'an a mëfol, jam më mirë në mëfol. Qëse kët ku ka një vlerë pasaçme për namazin e natës. Apo Por, a banë mu faldë pa kohët të një me lezu kohëra në një kohët saktuar, banë me bashkume së dujeve. Në gjitha këtu e, që, e në gjëna që besimtarën qëfës i ka parasysh, i lehtësot favorizimi i një adhurimi ndaj një adhurimi të të të të të në kohërra e saktuar. Rëstimi kohërën të është ledzem. Në qofë se besimtarë i lezon kohërën përmendsh, apo ka shprëlim për këtë. Mi pënë qofë të se edhe e lezon, atëre n Ka së tjetë gat leximit i duke e përdorur gjuhën dhe për këtë përdorim të gjuhës ki sa ovp, por syri nuk kanë duke marr pjesë në lexim të Kuranit, nga së duke luaj nga mendja jote. Nëse e përdor edhe gjuhën, po tashmë edhe syti ki përdorie duke shikuar, atëherë padyshum se këtu këtu shtohet mundësia e fitimit të sevapit më tepër Allahu din më së miri. Nëse bëket kontribut në xhami, a më kontribuo çaba, kur kontribuo kumazi për, për, për nevojë. E çabia E kokut e shtortave atë atë mërmon shteti i Arabisë Saudite dhe alhamdullahu nuk janë duke lënë gje mungon kujdesin për çapën. Po ne kemi këtu plot xhamia, apo që kanë probleme, kanë telashe. Kemi xhamia që kanë bënë ndoshta në, në gjys, po ndërtuar. Kemi xhamia që tash me dimët, me të vërtetë shofta më fal, nuk kanë xhemje. Ka xhamia që kanë xhemje, por nuk kanë para për ta paguar rrymën e kështu me radh, andaj këtu komandti për nevojë. Pra i kontribuo atë ku komandti për nevojë se ope ne këy më të madh, Allahu dhe mësimirë. E im këa drur një telefonat tjetër? – Bëna? – Urna. – Salaam aleikum. – Aleykum, Aleykum salaam. – Unë e hojgë uh, dhe isha një pjutje, të po? buri e më është falë tajzë bakëtët në amazë, tash njërit me Facebook dhe e kalonë amazët, si të vëtërën me te. – E kush? kush për kërë bërë t'jo asë e së ndegjohë? – Buri e më të falë tajzë bakëtët. – A buri? Po e kuptuva, e kuptuva. Ja kuptua. Sa skajdo na Mozel dhe nuk don meloni fruta, a din ti s'është mirë Facebooku mirë, por nuk don as, më as, ndaquesmë asina. Po aċerta, kuptom. Njeri zakonisht njeri mençur, njeri i formum, njeri pjekur lën diçka që është e mirë për ta fitu diqka që është me e mirë. Apo? Por diqka milion njerë i diqka, ju që është e mirë, po që nuk bën për te, për të kaluar të diqka që shumë let bën për te, kjo Allah nuk e këto njerë i këtë. Një njerë që kur së ka qelë Facebook-un, kur? A ka bo diqka një krem, gjuna, more, e dëna në zote? Jo, apsetisht. Nërsa e që Nina Mazalian, vaj halli për te? mirë, mirë, lëkura e ti nga zjarë me i gjëhnimin në salohet se falë. Andaj, duhet këshu me këshilu. A ti në qëka kelonë? Për shka? Allahu Gjallera u thabë ben Israelve. Allahu Gjallera u dërgën të ushqim nga qili. Ushqim, parënë për i qilit uveke ushqimi, gëtshëm, i shishëm. A ta kërkuan, që Allahu Gjallera të mundëson që të mire me të të delë, me të të hajnë qepet janë hudra, të tajnë përdukte nga toka. Dhe o tha, e të së të bdilun e ledhi hua edhna, bil ledhi hua kajr, i hbitu misran, fa inel e kumas të eltum. Si përndran e ja, atë që është me e mirë, ma atë që është me ullët, atëre, shpërdanën e për toka, pra. lipni pra nga toka. Dhe pëllon të vujnë, fëduribet a lehimu dhilletu, wal meskenetu, e bëhu bigadabimin Allah. Allahu tha dhe për shkak se ndryshuan kët mirësi, e morën atë që ishte më vërt dhe e refuzuan atë që ishte më e lartë dhe më e mirë. Allahu tha duribet alei mudhilla, iposhnë Allahu xhelalu wel maskana dhe varfria i kaploj dhe dhe dhe, dhe, dhe skamia. U bao bi ghadabin min Allah dhe u përfshin nga hidrimi i Allahut azza xhel. Kjo pse? E kanë ndruni ushqim me tetrushim. E çfarë më na qëndron Facebooku më namaz? E kish çka ka kë njëri? Qfar hidrimi Allah të bjenë mi të Allah në ruajt? E qfar, qfar dënimja të e pret? E, e, qfar, e qfar varfrije dhe skamja? E qfar poshtrimi dhe nënqmimi ka me taku atë? Dhe me e kshilu, ti e gruja e ti. Ti njëri më i afrët ti në botë. Ti e që du të minet gati. Me të mirë, me e kshilu. Qfar ke gjedë në Facebook e që ke pas mungu në mazë? Me e kshilu. Me të mira, me i foljë hanë në shoh se hin facebook hinte forstoj alara hinkto për çelëkët e gjorat më son bile diçka anë do të them që ti nuk ke dorë as edhe përse fiorës e mirë të këshillës gja se ti nuk mundesh mia mia nol kompjuterin ka sa është burr do të thonë djali i fmijët më ndryshamas nuk mundesh burrët këtë mia bó nuk ush mia ti kompjuterin nuk ka se kjo s'bën nuk in doni nuk in doni forcë që mund të ushtrash më bitaj, që mund dikan, që ajt i këthet u dhështet, përvecë se kshilajet. Mos u mërzit së kshiluari. Kshilajet me fjallë të mira, me urci, me buci, me fjallë bince. Dhe gjithashtu, bëduha. Lutë Allah në manuar që Zotë i më uzu, shpesojnë që Allah u gjallë e Walla të janë në nërshanë gjendjen. Kemi telefonatë, inkuadrojmë. Urnatë. Salamu alaikum. Alaikum, salam. O ju kam ditë tipërtë. Por tani. Un jamë mosë muslimane. Jamë bulet, pas le pasxon namaz. E, bien letë konate ti kum dha gjin kur u kan evop. Po. Ha, kam dhe jonë tash me dal Pashamin Paracina, edhe me ia dhan dorë. Nay tash i kanë 20 vjeç. Po, është qartë, është qartë. Un falë sa herë ke dhon me pi çumsh? Një herë sar. Valat, ashtu më kujtohet, dhe e di që i kom zanë. Vëqë ma shumë se 5 hera, po? Valat, ashtu më kujtohet, në ashtu ta ma pak, ashtu ta ma shumë, po s'pëdhë. E qartë, e qartë. E di që i kom zanë. Po. Uh, prej gjyreve, ose, apo, apo prej lidhjeve që lidhen njerëzit mes vete është lidhja priardës. Do të thot lidhja prindërore, lidha farefisnore, etj. Por atë lidhje tjetër lidhja e çumshit. Do thot kur një fëmijë thith çum nga një grua, atëh ai ka një lidhje speciale me të. Kjo bëhet nëna e tij. Por kjo nuk bëhet me një thithje. Po duhet me di, do thot për shkak këtë rregull apo Uh, zakonisht ekeni niherë dy herë nuk duhet zakonisht mund gjithë fëmijë të smur mund gjithë nëna të smur dhe tamam për kushtet tjetër tashu nuk mund nuk e di aftë duhet mirë më kujtu ju me shikuan të kaluam përshëm nëse një ditë ka thith tash më aftu shumë se fëmia mëna ditës thith mbi 10 herë që, që, që qom, se, më ka se kërkon shpesh çe çe të pin çum shtatë atë në çoftë domethënë kjo ka ndodhur mbi 5 herë atëre ti e nëna e ati ti e nëna e ati dhe Jo vetëm që ti ke drejt me dal pashamin para ti, por ai është sikurse djalët dhe edhe qiket e tuaja kanë drejtë që ta trajtojnë ato si vllatë, ja hapin dorën drejt me të, të në çështë e një vajze, vajzë, në çështë që një vajzë dha ato janë mbuluara, edhe ato mund të dajnë para ti pashamin, qesa është pjesë e familjes së juaj. Pra nëse ke dhënë të pinë qumsht me këtë kusht që përmen atë ti e nëna e ti për qumshtin dhe nuk ka kur problem me dajnë para ti Paşami. Kemi telefonat tjetër inkuadrojm. Selam aleikum. Aleikum selam ورحمة الله. Ah, mund të shkoj të a, a prij pun gjemia që është tek fyne Bashkëlindja, që Bashë e Bashkia Islame e Prishtinë ka rdosur më shkumë faqen e qeverisë që jamia që është tek fyne Bashkëlindja e dillit dhe pykja tjetër a, dhe më thon, a e ka të tyru sa e di sa kam një rri për mes ledzimeve që imami duhet para se anis, a, më janis mu fal duhet një altërhej vrejtën desajrë gjemote që më rendis mirë më këqyrë sa fat mirë dhe pas renditjet mirë e jo më kështë me thonë ato me fjallëve me kësi shpinën dhe më janis më njerë Aloh, pa e kështu njësë një unitetën, në ashtët pa, pa au këtë regadit. Këtë do kemë përgjëtës. Po e qarë, do. Soj, për ketë përgjëtës e parë për gjemin, unë nuk mund të marë përgjësi, përgjësi përgjëmini e cektuar. Por më ndojnë se gjemijat në Kosovë janë ndërtuar, do më thonë, me kuides. Dhe mund të ketë përja shtimë, por në përgjësi janë kibel, janë si kërse duhet. Nuk duhet tash që të nxjerrim dilema sa janë xhamia e Kiblë, në xhaminë e Kiblë. Për shkak të xhamia që është afër bashkisë islame, sikur dikun ofandon një, po më në institucionit fetar të bashkisë islame, fakulteti apo çdo të qoftë, nëse këtu më në kon Kiblë, do të ka shumë hoqëllar, profesorë që falën dhe më në që po të ishte ditë që nuk ka rregull, ata do të reagonin me ku. Por në çështje xhamia nuk është Kiblë, në xhami dikun, dikun tjetër A kam mundsi me posa miqi që ka gabuar, nuk e kanë këtu kibla, kam mundsi mendosur. Por kjo duhet që të rregullohet së bashku me muslimanët i banimit, të rregullohet me me me xhogjin e xhamis, të ta rreqet vërtetja dhe pastaj domethënë që ë uh, të rregullohet kjo problem që musliman të falen kiblë. Kjo është problem, por tash nuk e di ë uh, për çënë xhami bëhet fjalë apo xhamit që përmban nuk mund të marr presje të them se nuk ka kiblë. Besoj shumë që kiblë Po nganjëna që na mucim me Gabuko shikojmë, na mund të gabojmë, na montazhojmë se është në nën dukës është në lindje të diellit, po është ndoshta pak më ndryshe, nëse edhe kët edhe kjo e kërkon një lloj një lloj një lloj profesionalizmi. Jo bash çdo kusht për një që mundsi me detektu apo ka mundsi me për të caktuar xhamin se është kibla apo nuk është kibla. Këtu ka një lloj, një lloj kujdesi duhet ta kemi dhe duhet ta respektoj mendimin një e njerëzve profesional këtu drejtë imamit. Ese përkët rrizë safa po duhet, duhet imami më duhet imamit të marr me këtë punë. Kjo është detyra imami e imamit që ti rridh safat para para se të fillon namaz. Detyre kjo që ti rridh safat dhe mos ta bën këtë gojarësh pa shikuar, po shikojm pak gjall, pak majt, sikurse ka shikuar pejgamberi sa salam dhe duhet të shikuar në safa mrapa, duke duke do të i i i, i, i, i, i rridit të safave, duke drejtoni, bashkoni, mos u përçani, mos u ndani. E kështu më radhë, shprejë që i ka përru të pegamiri sër Allah, sërman. Në kështu duhet imamit të vëprat. Kështu duhet imamit të vëprat. Kemi telefonat e inkuadrojnë. Selam Hoq. aleykum, hoqë. Aleykum, selam, artullah. Kështu deshat pysë, a ka vler ledhimi i kuranit në gjuhën Shqipe? A. A ka se vapet, dhe më thonë, a se ledzohet? Si dhe Jasini për të vdekur a ka vler. Dhe më thonë, a i shkojnë se vapet t Selam aleikum. Aleikum selam er-rahmeตุllah. Leximi Kur'an gjuhë shqipe ka seop, ka sevap, por çu shiom, nga se polezojm Kur'an po lezon disdobishme. Por ka sevappsin gjuhë arabe jo nuk e ka. Nga se leximi i Kur'anit në gjuhën arabë, leximi Kur'anit. Dhe për kët ka ardhur hadith e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam se kush e lexon Kur'anin, atëra për çdo shkuni ka 10 sevap. Kjo vlen nëse lexohet në gjuhën arabën, gjuhën që e ka zbritur Allahu subhanahu wa taala. Por gjuhë shqipe nuk mund të më të sevap. Vë, në Al-Qur'an domë kuptoj fjalën Allahut. Don më don më meditoret ajetëve të caktuar, çka ka thon Zoti, ku po nafton Zoti, çfarë vepër po lavdron Zoti, çfarë çfarë vepër po çerton Zoti, çfarë njerëz Allahu po lavdron, çfarë njerëz Allahu po çerton. Pse Allah këtë popull e ka shpothu, pse Allah këtë popull e ka e ka e ka dënuar. Tash, lezi mi gjithë këtu e gjeroj në Kur'an, meditimi çur pse Allah e paskë shhatru. Shikao, këtë popull Allah e paskë shhatru pse s'i ka nguh pejgambert. Andaj na mundu në mos shhatru në çësa nuk e ngojm Mësimet e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, kushteli me bë, kushtetimi pa dyshim se ai ka shpërbim të madh të gjithë që na gjen atë. Sepërgjatia sint kemi për anë disa arsye sa padyshim nuk e ka uh, vepruaj dërguari sallallahu alajhi wasallam. Ne nuk i ka mësuar sahabët e tij se duhet ta bëjnë apo më mirë që vepr, që se ta bëjnë këtë vepër nga se shkon se opit të vdekure. Por dizajs se ka bën atë rast ndonuk është nuk është mirë se ta veprojë atë. Kemi telefonat inkuadrojmë Unu ku dapo dëgjohemi. Orna. Assalamu alaikum. Aleikum salaam turallah. E dhe tani video. Orna. E kem jashtë vetë po shohim ulëti po shalut tonun e kiamet po ta mallosh me të njëjtit për shkak të shtotë. Po po po po. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam na kalëmrua pa për shumë, përmes shumë haditheve, për kohrat që do të vijnë. Dhe sa më tepër, njerëz që afrohen ditës gjykimit aq më tepër ndryshime do në jetë në tjune. të vrejë në jetën e tyre. Dhe fat keq që është në shumicë këto ndryshime janë të përkëq. Andaj ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, për shembull, për një kohë që mendoj që dorëto nuk i kemi në kulmin e saj, por padyshim se jemi përfshi pjesërisht në ta ku ka thon pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem se do të vijë një kohë se jet i alle nas i zamanun do të vijë tek njerëz një kohë yu sadde ku fi al kadeb do të do të vërtetuohet fjala e njëri që është gënjeshtar është ran ran dhe njerëzit e marrin për të më o yu kedhabu fiha al sadik do të thonë njerëzit që flën e vërtetën thon kë ran po marr ran yu hawanu fiha al amin wi yu atamanu fiha al khain në të kohë ndodhë që njeri u që është mashtruas të mire si besnik, nësaj që është besnik të logaritës si mashtruas, o jenë të kofi këmë e rruajbi dha. Dhe shfa që në këtë kohë njerëzës që i ka quatru i dirguari së alësem rruajbi dha, dhe i thanë kush janë këta rruajbi dha, i dirguari laltë të tha, njerëzën me ndjelet, të pa informuar, të pa shkulluar, flasin për gjera madhore, për gjera si kurse ndodhë dhe s Shumësiion ekspertëlambda miave të caktuar nuk merren këtë çështje, flasin për këtë punë, flasin për këtë, kjo rrezik, kjo s'bën, kjo kështu tek kështu merret, ndërsa me kët vetëm hutojnë dhe futin në ha mend dhe miegullojnë njerëz në në përgjysë. Gjithashtu ka parmend pejgamberi s.a.s.d.v.j.e ku kur të përhapet amoraliteti, do të përhapet verosia. Ë shumë gjë që i ka thënë pejgamberi s.a.s.d.v.j.e që për shumtëto ne mundemi të konkludojmë se edhe ne jemi përfshinë ato që ka dërguar, ka, ka lajmëruar por to i dërguari Sallallahu sulo se sadot do do drama. Euh nëse nuk ka telefonat apo nuk ka dorë më këtu të dua të pasoj kjo me shqiptë inshallah pasoj telefonata. Aleikum salam. E mos shojë sot për humni çfarë bënë. Allah amin atilla. E ti çfarë është lidhje me traktiti di çka? Po. E unë në planetë shef të os musliman të vazhdi. Po edhe të është a ka drejt që na, me na dënumë për shaman për gjithësi metore, edhe a ka drejt dënimin me caktu mbosë ati në rrugën, apo vetëm e caktan së donaj vetë. Për shaman nëse vanu është në orë të fungën është gjënën me përën me qëmim së donaj vetë. Oh. A dëtë me caktu edhe për të gjithë është, a se të jemë së një zanatë ajtë, që fjallë është për restoran, për pasë e qëri, një, një desertët e të gjishka. Ako drejtë e me të bë haram ty me përnu diko në tjetë, të në shumë punë në atëve, do me përnu diko në tjetë, dhe me të tanë që eki haram këtu për këtu këtu këtu këtu këtu këtu këtu, këtu këtu këtu këtu këtu këtu më i bonë përshemur. Po, e qartë, e qartë. Aja me qartë. E qartë. Alla e shpërblerë. E zulume është indaluar fëtëarishtë. Andaj, nuk lejohet që asë punëdhënsi të bënë zulum dhe pa drejci punëtorit, por nuk duhet asë punëtori me neglijencen pa kujdesin e ti të bënë zulum punëdhënsit. Apo? Andaj, në qofës të punëdhënsi dëmtohet nga nënpunësi, pavarësisht, për shkak të mësë ardhe se duer nëpunë, për shkak se nuk ka qeni kujdesme dhe ka prish diqka e kështë më dhe e dënan, do të tëtë me para, kjo nuk ka të qëka të keqe me kusht që mos të tëpërot në dënim, dhe mos zulum, të bëhet zullum, por të bëhet nuk kodrët e marveshjes. Pandaj, duhet mirën vesh, thotë, unë duhet nga ju këtë pun, në qësë nuk e krynë ko, dhe në është me kaqë, ose me kaqë, ose kështë më radhë, kjo është me e qarë dhe me e sigurët, por lejot, lejot që ajtë të bëndënime, Dhe çfarë kjo është në kodet e marrëveshjes, nëse ju ti duket se shu, ty, ty duke është e tepërt, nuk kanë rregull, atëra domethën ti e ke ditë të mëshuh punën dhe kjo është atë që mund ta ta bësh, por nuk duhet më këtë çpërdor kët në punëdhësit. Më e ke çpërdor që për gjëra shumë të imta, për gjëra që ka arsye, më i dënun, kështu e zullom. Kjo bëhet pasoj padresia Allah jadelwana e urën padresin. Por për di se çfarë them. Me një marrveshje të caktuar, me dije para prake, duke atë rejkur, fëndimish, vërmendjen, vëretjen, mosuva na, mosuva na, mosuva, këtë kryet, këmë thonë, së ke bëhe, kështu më radhë, dhe pas taj, si masë disciplinore, e ndërmer edhe denimin me para, përshka këse punturin nuk povedisot, atërë është e drejt e ti, përshka kësa e duhet me embrujt vëtën e ti të qyshë, ta në qështë e këshila zë bëndë dobi, kër dhe hapa praktik për me mbrojtaj ai biznesi ti, por gjithmonë dukja i ruhet rezullume të padrejës. Gjithmonë dukja i ruhet rezullume të padrejës. Ese përkëtet me ta kurzu, nuk mund me ta kurzu përjetësisht. Por për shembull thot, un dua ta bëj gjë zanat, a ti të tonë që më punu katërvjet. Apo për çdo katërt që më dhon mundën të ona. Pse se ka një lë shkëmbim interesash. Un po ta mësoj ty këtë dia dhe ti tash ma kthen mua dia me kontribut tone. Për sa ko për çkaçku. Ma soy ko ilien, dashret ton dashka diku tjetër. Apo Qëto po, ama për yjet sot je gjall, haramë kikuçkosh me punën. Ja kët drejt nuk e ka, sa do të thotë nuk e ka shpik kët shkenc, as se ka shpik ai kët ëh kët brom, edhe ai ka mësu diçka tjetër. Të Ana shkodët me i burguos njerëz do thotë për diçka që nuk është e tij, edhe ai nuk nuk është i vetmi botë që e bën kët punë, ka plot pun. të cilë që bën kët punë. Por kët arsye, do thotë nëse bëhet në kodat tani marrësh saktuar dhe ka afat që marrëshje nuk prish punë, nëse ti e ke pranuar t'i ke thonë, thëtë dikush, unë t'amsej këta pa me kush që ti menetë të në tri vetë, dhe ti pranë, t'i po, a të rëspish puna, për. si kush se ka po marrësh e Musa Elsan me atë njeriune, poplët të medjenit, apo ka po marrësh me te, ka thonë, unë e për strahjë të kune, për të thonë një qikë t'i imën për martes, e ti shërben të une vitet saktuara, dhe i ka thonë dyja fate, kaqë ki menet të une, në qovë se e pletsan me kaqë, nregulos saplacson është çifëti nëse do më shkuava. Dhe Musa s'o më ka pranuar kushtet. Qase ky e ka dhënë vajzën për martesë, e ka strehuar në shtëpinë e tij, apo edhe i ka mëncuar që të përfiton nga puna te ky njerëj, atër ka thon, atër për këtë doa ti më mëshëmy kaç vite. Dhe ka pranuar Musa le sa. Prandaj dua të them se duhet bërë marrveshje, nëse se bëhet marrveshje e dur, nuk prish punë, nuk prish punë që të kurzohet. Por ju jo kurzojm për jetëshëm, ju jo kurzojm për jetëshëm. Nëse qof shikunduruar në këtu e bëmë një shpujtë të caktuar e rikëthemi pas kësaj pauze përsri për të vazhduar me inkuadrimet e juaj nda e ndaj nëndeshtë në zotë i shumëleft. Dutje me inkuadrimet e telefonat e juaja dhe pa unë burko e inkuadrimet e telefonat që është duke priqë nga koha e pauzes. Urna? Salamu alaikum. Alaikumussalamartollah. Përshëndetje për, për stafin e piste i visë e sidë masë për juve hoxin në rumë. Zotë i shumëleft. Lavinovi nga Gjilani, po ta një për juve. Ornële. Si arriti më shtu soj i blisit, me që dje që i blisi është i veçant, e ota është kisha po asë në, në ditë për juve si arriti më shtu moj i shejtanën përgjësit. Në që shejtani, në më tonë i blisi është një, e, edhe se që e kuptuohet kënë paritë. Po, po e qërna. Fandirë. Por, uh, iblisi është për gjinjtë. Dhe gjinjtë janë krijesa të Allahut Azza wa Jael që ata shmohohen dhe shtohen sikur se njerëzit. Po ai është i veçantë për gjinjtë, nga se është kryesori i tyre dhe është i pari dhudhëci i tyre. Por nuk është i veçantë kuptimin e krijimit që s'ka krijesë sikur saj, nuk është kështu. Allahu Jellal u tha, ë uh, Dusabana Quran wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu ila iblisa kana min al jin fa fasqa an fa fasqa an amri rabbi Allah thot kurnei tha malaikave poruluni bani ishtademit porulje ishtadenderime atari porulen te gjitha malaiket ila iblis porvec iblised kana min al jin ayesh te nga xhenet nga xhendet kriesa te kriuara nga Zjari, sikurse e përmban Allah xhëllevala, Zuran Rahman, të sura Tira, ku flas se janë krijuar nga Zjari. Jan kriesa të krijuara nga Zjari, Allahu i den formën e tyre reale nga ne nuk e dim, qes ata nevet na shohin e ne ne ata nuk i shohim. Kjo është prurën kët botë, por namë në Allah xhëllevala nuk ka mundsuar që ata të bojn atë që dëshirojnë. Kan pengesa nuk mund të na parzijën në një jetën tonë sikur sa ata dëshirojnë nga Allah xhëllevala, pa dyshim i ka kufizuar në këtë drejtim por do i blisë është nga xhindet. Dhe po risohesh kështu, xhindet janë krijesa të Allahut, asgjë të krijuara nga Zjari, ata shumohen ë ka për tyra që ka femra, ka mashkuj, e, janë të ndonë në xhini, gjithashtu ka për tyra që janë ë besimtarë dhe ka për tyra që janë jo besimtarë, rebela, mëkatarë, të lëndëshëm. Andaj në këtë kuptim janë shtuar, andaj çdo çdo xhin i rebeluar, mëkatar, qert ose çafër pa besimtar është ushtar i iblisit, që iblisit e përdor në zbatimin e strategjisë dhe luftës i kunderbive të ademit. Kemi telefonat e inkuadrojmë? Salamu alaikum wa shtë Allah. Aleykum wa shtë Allah. Aleykum wa shtë Allah. Aleykum wa shtë Allah. Kolej gëllat e shumë blikë. Ame naty Allah. Dhe ishte avodjë, ma të aboni e si pyth jetë përgjëshme, afe dhe përmi në qëllu përshamullë, Po kanë janë silestar që kura nisi mu'fal ose si oh. nuk e kanë msuar mirë punën e namazit. Po. Oh. Por shalom dyën rekotin e fundit apo rekotin e dytë, tretë, dhe nuk e kompenzon namazin. Mas mas mos i japim ne Muhammed selam, ai se kompenzon apedin, atë dinas pjesën që i ka mikut. Po. Oh. Edhe por shalom mund kur po sti që po nxehet, po ka plot atë dinë këshillësit përjashtme që kanë probleme dizë, thunë, me djezë, domthonë me të vështirësi atë din. Ata është në këshim të përgjësme si kim mund të finë me vëndë, Allah të shë përblejtë. Amin, të shë përblejtë, Allah. Polemet e, uh, e këtile nuk kanë të bëjmë me filestar apo pa filestar. Këse ka njerë që sa ko falen, nërsa nuk dinë enda si kompenzohet reqati i humbër. Ata është në këshim mund të japim, por nuk e di anë ndëgjunë të njerë që kanë këto probleme. Por e që duha të temë është se njeri ju duhet me mësu regullat. Njëri ju duhet me mësu fejnë Allah që shduhet. Dhe përa që nuk din, me vetë. Allah Gjallera dhëtë feselu, ehle dhikri, inkun të mlete alemun. Pytë një ata që din përa që ju nuk dini. Në shpërëgime me, me, me, uh, me pytë. Në gjithashtu, në gjami kur jemi, në që vëse shumë do një individ që ka orë në gjami, është irin, ndë është ta uh, vërem të kaj shenja që në jopën të kuptujmë se e ndë nuk din mu fanë. A të herë, me e kësh mirë nësë namazit, selama rejku më ndërruar, qëshqia je mirë, me fjallë të bukra, me fjallë të mira, apo më falë, pata vishë një fjallë me të thonë, e parë që u vënove namaz, dhe dhe, dhe sëra më bashkëmëneve, nuk banë, nga se e dashme, komëtun një reqatë, atërë, atërë nëmarë, njërë që i kolë më falë, dhe me të mirë, ja të rëgën nga bimë në gjithë kështë do e di që nuk e di çon apo ç'të tregojëshmi apo ose po son pyet më çka kur thojha shkoj po te hoqjin imamin ai tregon se më jau për shembull qose ai është më i besueshëm për të kështu merat andaj me në këtë mënyrë mundu me që ta evitojmë kët problem e shë me me, me shkur të shkurtar ka kar i thua se kështu të namazën nuk ka rregull ose për shembull ekipi problem te më i thon i thua hoxhës i thua hoxhës i thënë nuk duket kështu boni hojha pastaj gjen metoda dhe mënyra ashtu si e këshillon por thjesht dua të them se duhet kimi kujdes nga sa nëse gabojmë kësaj gabimi namaz nuk në pranohet. Nëse nëse shkon xhami, ë, në atë më u fal ose shkon më u fal në kinđi apo drek, dhe i ka ikë rekati i parë drekas apo i kindis. Dhe ai është bashkëngjit me imamën rekatin e dyt. Dhe pastaj ka dhon selam bashkë me imamën, i bie që imam i ka fol katë rekate kur ka fol tri. E falja drekës i ka të pranohet më fal katër, gjashtë ka katër recate. Pra duhet që timi të kujdesim këtrat, timsojm këto gjëra. Dhe kjo është vlera diturisë ç'nëriunë ruan nga ignoranca, ruan nga gabimi, ruan nga lajthitja, ruan nga rreshtita devijime kështu me radhë. Prandaj këngu vlem që të mësojmë, më çdoherë të mësojmë atë çka të bëjmë e neve. Të mësojmë atë çka neve në praktikë. So njerëz që kanë e kanë ngarkuar trurin e tyre, kanë ngarkuar mendjen e tyre me gjëra që s'ju vijn kurr. Dorso ajo hapësirë që është mbushur me këto gjëra, po të lirohej, do të ke është hapësirë mjaftueshme për të mësuar gjëra tjera. E çi duan Ndë nga islami i mirë, i njeri u ështët mirë, ma që i përket. E të praktis atë që nuk, nuk i përket. Kemi telefonat e në këtërojmë. Selam aleikum. Aleikumussalam. Kam po, në kytje. Jo, po, po orna. Apreshen, apreshen marja të hretët të smijës, jo qërë të shqymë me dji. Po, e qartë, e qartë. Selam aleikumussalam. Sej, përket sej pythje, dhe më thonë, prekja e ndytsirës nuk e prish abdesit. Dhe të të qfar dëlloj qofta ja. Për shembol, në që senjëriu, ka mor abdes. Dhe pas taj, ma vonë, ka pa një njoll të ndytsirës në tesh, e pas rranë, nuk ka në mora dhe të pifilimit. Kësë abdesi nuk prishet me prekën e një dëzires po prishet me daljen e saj nga trupi i njeriu. Për dotë pastrimi i fëmyrën kë drejtë, sikurse është, por sa më dona më ndruë miut pampersën, ose në banjë fmija kanë qenë që e, do të thotë me, me me me e la pas nevojës të kryer, edhe pse është një viet dy viet nuk e ka ushim kryesor gjirin, e nëns por han tash edhe gjera të tjera, sikurse ushien njerëzit, nuk, nuk prish pun nuk prish abdesin kët rast Allah drejtmësi. انكوادرو مترو نودنتيتير اورداني السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله اخو ديماي سوبين دي باك شو يا مولانا سليمان طيام ديال 9000 9000 ديال ايام و ديساتيس شو با ديسا باين بروبلش شغل تاع بروفيسور نوفيس مناس و برنامج اموشنال برنامج فري دير واش نقول مورنينغ një notë tjeter apo diçka tjetër, ajo më thoshte mano si prada, si ti di këtë here, ata janë shumë punë tiro, për shembull me opelon, vë po do të thotë shumë punë disa ditë siksi. Ta vesh kopa sa ai nuk po i foli fjalë, të bëjmë uh, rezonancë për të qartësuar problemin. Sahet për të, ç'është kjo që e fundi se kuptova? Po, sa i paketat për shembull për shkak mësimit, të msimit, apo synetat nuk po i falin. Vetëm thoni. A synetë spifoj për shkak të msimit apo? Pse? Po më sënë shumë a qka? Ndë për sënë kërdojnë, po më mu shmanën e ashtëto, gajtë po zifalë, më shtonë për e lipsë e o anë e i më. Aha, po, po e qartë, e qartë, e qartë. Këra <të> moja. <të> Këra moja. Këra moja. Emociune që i shfa që njëriut, parëse me dalë, parë dikujt, parë publikut njësë kanë probleme, parë arsimtarit, parë gjithë do kujt, një problemet që të i kalohin më rejnë e latëmanur, por duhet një riu që të ndërmer disë hapa të saktuar për të të i kalohin këtë problem. E para që duhet të ndërmer është që e, të shikon të këtë tjërët. Si po të ngritën, si po kënë këmë problem, pëse të i nuk e përnë? Me qenë që për shambull, të gjithë dhe ka një të njëtë problem, kjo është normal. Normal që një ka, e që unë e kam nuk është ësht një problem, është normal përse përse gjithë e kam këtë problem. Por në që ke klasa, dalë normal, komunikujë normal më arsimëtar, në onë diqëkat e ti ka problem. E në që se ka problem ti e gabim, e në që se e gabim atë dhëtë me lërgu. Dhe duhet me buë një komunikim më në, në më vëten, më vetën tëne. Që ke që përnë përma kja mu, a në regull nuk kanë regull, po mirë, kush ka faj, profesori ka faj, apë unë ka faj. Kjo është ka faj, saj posilet mirë me mua, unë e ka faj, atërë unë duhet me largu këtë për lepë. Në të fillim eshtë duhet të bindim vetën tonë se ne duhet me largu këtë punë. Duhet me largu. Ta është kur e largujmë, se largujmë, rrishka teter, të po fillim eshtë me bindë vetën se kemi gabim dhe këtë gabim duhet të vituat. Nga se hapi i parë i e, regullimit të në një gabimi apo problemi është fillim eshtë me bindë vetën se është gabim duhet me të e Kësë është gabim, në tyshmëri është e emje kjo, normalë e kjo kështët e normalizam problemin dhe duke e normalizu problemin pasaj nuk ka motiv me e shëru. A dhe e thëmë që fillimisht, fillimisht, duhe është asjelë dhe zhvetën tënde për balti problemi dhe të balovacuar është gudzimës me të kjo është gabim, kjo s'ko kur fa lidhe me personalitet, asë me karakter, kjo ko të bëjt me një defekt timin personal që unë dhët me te kalluk. Pasaj, vazhna më të utje banë që për shambullë me kërku edhe ndimë në arsimtarit. Me e misedu me te, me thonë, qëre, unë, unë kam problem për një me, si po qonë në klasë, po kam problem. Që arsimtarit me pas parasysh, se ti nuk kisi kështë tjërët. Nëse të pyt më le të pytëm sot në përfillim një njëra të të të të solarsim torve ose kinovë pasham arsimtor caktu mu relaksu raportë jo vetëm me me çendra raportit me të kur kimi u pyt apo po kimi pak më të relaksu me të më bonë më adat për para mu taku pak më dhën durën me, me, me paçi po ky sor diçka i jashtëzakonshme apo dhe kur lëdor raportin me të besoj që kjo ndihmon pasoi inshallah që qlirosh edhe në në në, në përgjithëje që do të japish një pyetje çajit të bona të Gjithashtu të drejta që mendoj që është mirë me me me pas por është që ndoshta edhe me u konsultuar me një psikolog nuk ka marrë apo dhe psikolog kjo kjo kjo ndoshta është më tepër për të ka bënë ngarkesë psiqike se ç'është problemi real. Antaj edhe psikologu mund të ketë uh, zgjidhje të caktuara, mund të ketë alternativa, mund të ketë udhëzime që me lin Allah xhelal ndihmoj me të kalu këtë problem. Nuk është marrë me konsultë psikologu dhe na ka bëu unë jam i çmendur, më shkoj, po njerëzit çmendun shkojnë te psikologu. Apo një zokull funë ka ngarkesa psiqike kanë jera. Ngarkuo e këto merat, kjo është diçka e morrë. Më shku më konstatu sikurse më dim duar, ashtu të mia ka morrë, jo nuk ka morrë. Por e këo mjek, më shkrye kanë një aspekt caktuar të profe, profesionit të tij, dikush e ka tjetër aspekt e këto merat. Prandaj dua të them se ë nuk prish punë kostu. Mja tregu problemin prindet. Prindi më mor me kujdestor në klasë. Gjitha këtu me linë e lotë të e kalorë. Dhe gjithashtu, fuqia e zgjides e përlejmit burëm për e tije. Pemrana, ngretu edhe badafaqohu me problemin. Mosumer me gjera ansurë që nuk kanë të bëjnë me përlejmit. Për shambull, sikur që e përmanen. Nuk këmë që fali sunetet, se mos më të dikon. Sunetet në mazirë ta që ti ap fuqia me linë e lotë gjithashtu me linë e lotë gjithashtu me problemin. Lëta Allah në natën. Nëse rakim u pyet në një lëndë, po kam pyet. Po ngrit tonat, lut zotin që Leha, Zoti i Gjithësisë, më jap guxim, më jap sukses. Që ne tërdalë me sukses ta përfundoj të pyetur në këtë lëndë. Lut Allah xha Lejalu, dua ju shumë falënderoj me këtë drejtë. Premë gjithaqtu me i marr paraqyesh me lenë do të manduar e të kalon e të kalen kolonë. Ka një gazet poleme, ka ka posht, kërtohet shtetve kanë pas problem me komunikimin masiv me dal para popullit. Po pa, i kanë të, të kaluaj Ka pas njerë që uh, janë legjeruës në shkolla, në ështëta, dhe ho gjëllarë, ka pas përlem e dalë përa masës, pa e te kalëllë, me tranim, me ushtrim, me gudzim, me përkrajje, -er me lenë, Allah Gjellera, te kalëllë, te kalëllë, te kalëllë, inshallah, kjo përlemë. Kemi të lëhët, inëkvadrojmë? Urna. As-salamu alaikum, ha uqim dhe dhëmë. Aleykum as-salamu, rahmatullahu dështëta me përmar shkas prej një bisedës që e pata me Djalin. Djalin e komë maturon këtu me një shkohët mesme në Prishtinë. Yeah. Me një diskutim, me një shkohët dvetin. Sot për dhatë kanë diskutu jo alkohol jesh ma haram se bari e kështu kësijona. Edhe disa jetjere yeah. ka përment për që po konsumohet bari në për shkohët të Prishtinës me sigur i edhe gjithë. Edhe kisha dash për e te një këshilë për këtë q esë më duket se të që është alarmante kjo puna e konsumimit pa, pa, pa. E një për e e që ne na kthejmë. Po. Është nikshil për gjithçka këtu, amaç vetë drejt. Allah ushtrohet aty që ne prokuhtova dhe ne asille ndër me që flasim për këtë çështje, pse duhet të flasim për këtë problem në ndër një takim të, të veçantë. Mirë, po, është vëllai alarmante, më të vërtetë është shqetësuese dhe dikur duhet më von përsi për këtë ngritje enorme, përkën ngritje më ramense të përdëruzve, të këture lëndve narkotike që i përdori njesot. A është bari, a është qëdo qoftë, për kjo është, kjo është qëtësuse, kjo është shumë e kjeqe. Kep me kuptu se sistemi arsimur është degraduar në mas të madhe, në mas alarmante. Therën me në thika në zanst e shkollës filore, në zanst e shkollës mesme apo rahje masive, grupe bandash, kriminell, shpërndarje të lëndëve narkotike në përshkolla, prezence e alkoholit në ahengjet e të rinve. Kosh je blogeri për kërpun? Kosh, kosh, dikosh, duhet me më përresi? Apo, parak, parak, duhet me më përresi, dikosh, ata që duhet me marë dikëm përresi, ata ku jenë ata? Ku është shteti për ballë soi? Ku janë ligjet? Ku është Ministria e Arsimit për ballë soi? Gjithë kanë përsi, ku janë prindret? Çfarë bëjnë ata? Wallahi kjo gjë është shumë shumë mersh, Allah Gjellewo, Allah, ne e tmerrshme pas rmonta. Allahu Jellehu ve ala ne ka dhënë këto me emanate. Andot ia përsi për Allahu Jellehu ora për këto emanate i dërguari sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "dhe të gjithë jeni përgjegjës për njëri-tjetrin." Çdo kush ngaju është përgjegjës për diç. Do të jep përgjegjësi për këtë që është ngarkuar me të. Burresh përgjegjës, gruaja përgjegjësa. Arsimtari është përgjegjës, për për mësuesi përgjegjës, hoja përgjegjës, kryetari përgjegjës. Çdo kush është përgjegjës Gjdo kush duhet të akurim përjetësin e ti si duhet. Këse kërini ditë për ditë është duke në rëshqitun nga duar tona. Andaj, tërki kondribut, tërki e arritur e këti shteti që është bërë derimë tani, ku i të pijapët në dorë, ku i të pëjë dërzot e ardhme i aktiveni, a nuk në shqetson e tërkjopon? Kajtën haram. Alkoholë është haram. Përderimi këtune barishtave apo lëndve tjerë në nërkotike, në haram. E shumë gjërë atë që bëjë në përshkollënë në haram. Pse i cënët arshimore të dvenit tonë, fatë këtësisht. Nuk organizojnë fushata vetë disuse në përshkolla që të vetë disojnë në zansë për këtë qështje. Dukush mundat, po kënë organizu, kënë ati psikologë. Nuk me aftën psikologu, nuk me aftën sociologu. Pse nuk thina dhe hëgjelartë në përshkolla, që mbajnë legjerata, që të në gjallin e aspektin shpirtënor, që është shumë i rëndësishmë dhe vendimta në këtë dretim, që të parëndalën këtë dukri negative. Këse As aspektin shpirtënor, feja, ka rëll të madhë në parëndalimin, dhe në luftimin e këtë dukrive. Të dhe minë masa ma, ma, ma serioze, të akumë tëjmë kënë gjenje me dretë ma e lërmante, se që ësht Ma alarmon po i duken një shaminë shkolle që shkon dikush, se se se, se të ato që po shponden atje. Ma alarmon po i duket një djalëri që nëse kalshu pak mjekërm shkolll. Kjo është alarmon, kjo është problem. Ëndër kjo problem, gjitha këto dukje negative? Andaj vëllai, si sigurisht se ka, ka thonë Allahu Xhelalu veala, se kjo është një ndarje, kjo është një ndarje, ndarje kismetu ndiza, kjo është një ndarje pa drejt. E pa drejtë është. Qi këtë konstrukt shkeli edhe Fatkeqsi edhe që duhet miri me të, e kjo këtë normalizohet fatkeqësisht. Zotëshamin çte kanë futë te fut, thikat e te te te mjetet e e e tmerrra kia. Qko para mendoni, barabart është një vajzë që ban Shami për ta ruajtur nderin dhe i ka gjithë ta pesën në shkollë e barabartësh përball këtij ligji me një djallë që e futë thikë në gjepë dhe e thejrë shukë në ti dhe e ka ditarin pëllot nisha. A ka padrësit me më dhe se kjo? A ka padrësit? Andaj Allah për, për, për, për në denën? Për shkak të padrësitve që për punë për në denën? Për në rëshqetër njën nga duar tona. Gëse nuk vlerëson, nuk vlerëson në zonës të mirë, nuk motivohen, nuk stimulohen. Fatë këtësisht, Po të qetësi, por diskriminohen në bazë të pikpameve që i kanë, fetare, politike, kështu më rad, diskriminohen. Dhe nuk i jepet mundësi për tu zhvilluar më tepër. Taher normalisht, në këtë të përdorësi, në kuadrin e këtyre shkëljeve të vazhdueshme, mbijetojnë kriminaltë të kësaj natyre. Mbijetojnë dukuri të këtij lloji që shkatërrojn shoqërinë, që shkatërroj individin, shkatërroj rrënjën e familjes gjithëmerat. Nëndaj, të këndelemi, të këndelemi o popull, të këndelemi o njerës, të marrim përgjësinë në dorë, të kryem punën si duhet, të shpëtojmë këtë vene, këtë rini, nga këto dukëri negativit që kanë kapluar. Të gjithë mobilizohemi, të gjithë së bashku, të gjithë në bashkë të kompetencjët përgjësive që i kemi. Për johët me ndojmë në ryshe, për johët me aftonë me fjalë, me deglata boshe. Dhe asëgjë praktike në, në, në, në fush nuk ka. Allah në ruajt nga e keqe që mund të nga kaplen. Allah në luajt që zotët në ruajt nga vepert e mendelihidve. Allah në ruajt nga vendimet e mendelihidve. Allah në ruajt nga qëndrimet e mendelihidve. Që mos nga përflin dënimi që ata e meritojnë. Ata që skrym punën si duhet kush sëd, sëd, në dëgjëm dhe njëre që është zëndi kush në shkolla, që përhap kësi land dhe ka marrë dërnimin e merituar, shumë rëll, apo fare heq, e në doa thëm që të vëdisohemi, të bëjmë dalim, qëka është e kjeqë, qëka është e mirë, qëka është e bardhë, qëka është e zezë, edhe prindrit, Ku janë prendet? Ku janë? Ku janë ata? Ne kujdesem për vajzat këtu që nuk dinë sa orë vjen në shtëpi. Nuk dinë me kën rënë, nuk dinë si ka dal, ku ka dal, ku ka shku. Nuk dinin fare. Në emër të lirisë. Kjo çështë është liri, kjo është robni. Kjo është robni me tronu e pshët, me tronu me me me, me verbunu. Është shtuar dhe e keqja. Qase valla kena parësi për këtë punë. Nuk duhet me u shtru dhumbi fëmirë qasoj. Por duhet me u kujdes për ta normal, paraadoleshentët që janë krizë të të identitetit të tyre, të formimit të tyre. Që të ndiejmë me ta kanë këtë krizë duhet pa pasojë, pa shkatrërime, pa rënime, pa çrregullime. Por ta kalojnë këtë fazë të rrezikshme të formimit të tyre me dëvërtit, me sukses. Kush do të nëndihmoj? Ne! Ne i më të vjetëri, ne i më të rriturit, ne i do të nëndihmoj. Dhe e vëllë, është përësie madhe. është përësie madhe. Dhe në lusim Allah në që lewala nat e dit, që Allah i manuar ta uzën rrinin e këtivani. Djemë të këtivani, vazë të këtivani, Allah i uzënë në rrugë në drejtë. Jo dhe është mirat, i ruajt nga gjde e keqet e keqbërës. Allah në lusim që zote që e levat lërgën nga shkolla tona, gjdo dukurin negative që pa e degradan procesim si mor, arsimin, edukimin, në zansin. Asë të nga nërë përshujem dhe videot me ruse, në zansi, sëllman arsimtarën. Kur ka qenë kjo teknikës tu? E ka silë këtë diqka? A nuk duhet mobilizumit të njësë mobilizu bashku që të shikujem se që ka i mungon kësë rinije? Çdo nuk po sill se duhet, çdo nuk po mson sa duhet. Prandaj këto janë gjëra që me vërtet nëse njerëzit e mësh me këtë vënë, njerëzit e dihen me këtë vënë, nëse njerëzit e përgjithshëm tikreni nuk mirë njerëzit me këtë punë, atëra i jimin në rrezik të madh. Atëra i jimin në rrezik të madh. Prandaj thras të, të gjithë ata që mund të bëjnë diçka këtë temp, të, të bëjnë atë që, si kur së të thua, të pamundërën, që të parandalojnë këto dukuri negativë, që të parandalojnë këto dukuri negativë, këto gjithat shëmtuara, të largohat droga, të largohat amoraliteti, të largohat alkoholi, të largohat gjithë gjithë e shëmtuar nga shkullat tona. Dhe mësë të diskriminohen zënsit në basë të pikpame fetare, mësë të diskriminohen zënsit në bazë të pikpamele të tjera, që farë dhe qohë që i kanë, a se shkolla është për të dhënë mësimi, për të marë informatat, për të edukuar, e qofë se këtë e dëshmanë një nëzës apo një nëzëse, pëse duhet të shikojmë një aspekt e tjera, përro, që duket për në teshën e ti, po në qëse ka teshëje, veshe, stravagante, të keqë, kjo është sheshe së është eduku, në kimi konflikt me edukimin. Un po falë të shoh se kemi një nxënës apo nxënëse të formuar si duhet në rraf të arsimor dhe edukativ, me cilësi të mirë, korrekte, me su me sukses të mirë. Atë pse duhet t'ia ja rremojmë këtë arritur për shkak se duket kështu apo ashtu. Qëse ky diskriminim dhe ky dekurajim i nxënësve të mirë, patyshim se i stimulon tek qind dhe i humb çdo ditë kandidatët potencial që të bëjë njësër dikushit. Humbim. Këse s'ka, pëse me mësuaj? Pëse me mënuaj? Adhe kemi obligim që të kriojmë perspektivë për të ardhman. Të ushqim të rinë tonë me optimizëm. Të ushqim me të ushqim me optimizëm. Të ushqim me gjërat të cilat pa dyshim e regullojnë të ardhë mënton. Kjo është e që duhet të abojmë. Dhe shumë të tjera që është përsojnë në njëre në njëre të trajtojmë më mirë. Por lësë Allah në manuar që zotit në ruhen nga, nga gjithdo e keqë. Njën koha drurëm të telefonat të të tërë nëse ka. Njën kohë, njën kohë, njën kohë, njën kohë, njën kohë, njën kohë, njën kohë, njën kohë, nj fallëm në fond e qaj a lejohet Mujan. Po. Edhe pitu tjetër është ka të bëj me vitaminën e territ. A lejohet për shërim thunëve edhe të veshit, ku pik veshit fmis? Me shkallë. Me diamterit. Me diamterit. Ah, po, po, po. Po, thjeshtoj. Aleksandër, më ndajmë shumë. Lina Kom thonë disa për emrin, nuk e pa ditë rranin, pa ditë pikakort kjamun, nuk e di vëllai. Lina nostosh për ju ta legjën e butë mirë, Zuzia vjen për kësaj. Fiona, jo sa mund të jetë emri i mirë, po ndysha nuk e di çfarë kuptimi ka dhe për ditë kuptimi nuk mund ta vlerësoj se është emri i mirë apo jo. Në përket prodhimit të diamit të derit është i ndaluar, rrehtsisht nuk bën. Gjasë alhamdulillah ka ka mjet të tjera që përdoren në halal dhe që janë efikas në shërimin e s'munje të vesht, apo s'munjeve tjera. Andaj, nuk lehot përderimi dhe dhjami të dirët në qfar dhe loj dhe përderimi apo qfar dhe qëllimi. Kemi të lënët e të rëmë kadrojmë. Assalam. Assalam. Përshëndet, jo gjendëru. E këmë përser një dokumentar në biografinje të nga mena në selam në BBC. Në të televizionin e një në BBC Amerikan, cilë të janë bëhë kohët fundit një dokumentar në nga mena në selam. N gjithçka ja është jashtë sjelljes para shtu. Do thonë njëra njëna ndërtohet është ë, kimse pejgamberi selam gjatë kohës që ka jetuar domethënë kur japrohën si flamit kur në përpjekje në një në relasu marrëdhënie me kurriz domethënë mm. ka ka pranu që më bëni marrëdhënie me ta domethënë atë që prezantojnë. ë kimse ka pranu më bëni marrëdhënie me ta me kurriz që ti pranoj disa vzota të tëne me avërua ta, dhe më thonë. Edhe kështu që me, me relaksu më ardhonjët, mos, mos me pas ashtu që dhe shë Allah më avëru, që shë parasit gëpi të tëne. Edhe e, pykja e dytë, në shëpa pjëmarë pa kofo, lirën më vazhdemi i bibliografisë, është në këtë dokumentarë parashit, uh -huh. është, dhe më thonë, në qështjene 300, 300 vrarëve që fëtë kënëse për nga me e selam, i paska masakru në në 300 qëfot pa një asyje të shëndosh me një gjithë që paska qenë aty kjënë se i ka në draftu qëfot tash të nga meja që dami ka fje 300 qëfot meskri se në konë burra edhe i ka vra krejt e ajo e, u parashitë kështë njole zez për një profet e kështë në ra si, si i komenton këto dytyje kështë dosht, pa, e, pa. një shahem kështë një shahem se përket kështë e historiës sirës e pejgameri sasëllëm, pa u futën këtë detalën e mund të mburëmi se biografia pejgameri sasëllëm është biografia më e hapur ndë një burri që ka kaluar në këtë botë. Nuk ka aspekt jetës e pejgamerës në që nuk dhjetë. Për të dhejmë ga gjithë do burë tjetër në këtë botë apo grua. Mundë kemi personatit të shumë të në këtë botë, por dhjetë jetë të tyre në një aspekt sehtuarë çum aspektet janë të fshehura, të pa përmendura, të pa transmetuara, nuk dihet. Nëse pygameëmësom figura e vetme që e tër jeta e thjesht e ekspozuar dhe e njohur. Dihet kur ka flajë, dihet kur është ë uh, kur është zgjuar, dihet çfarë ka, si është ushqyer, dihet në rrugë çfarë ka bërë, në xhami çfarë ka bërë. Madje dihet edhe në situata të bëin time me gratë aty, do të thotë dihet dhe mbajë shkaka bora këto merat diën gjeta se gjitha këra e ka bërën jam sim janë udzim hinor që zonjëlora përmes tij ka mësuar njerëz a do të dash mundi çdo gjë nga jeta e ti diën vepratin diën fjalën e ti azën e fshehur ma di fshehja done fjalë ti është krem për dhe ngatjërat të tjerë nëse fshehen diç gjajeta e ndonjë figure publike apo e çaja mund të shkakton kritika ai paguhet për këtë punë Nëso Muhamedi Sallallahu Alaihi dhe Selam asgjë nuk ka fshehur. Ma di koha kuranul ku Allah ka qortu Muhamedi Sallallahu Alaihi dhe Selam dhe askës ka pasur me mshif. Publikoja. Në koha, në koha jetë që kanë njëri më transparent. Dhe ç'është më e hapur, sjeta Muhamedi Sallallahu Alaihi dhe Selam. Të më jithat me, me tërëkët, sa studues janë qasë sa orientalistë këtë dashës janë qasë dhe prap nuk kanë pas mundsi. Ata kanë ka, kan dje në pa, nështë a dilema caktuara, kanë dje në pa preme caktuara, por ato me lehëcin nga onë e djetëtori janë rënuan nga se janë pa qëndrushme. Ndaj, edhe këtë që të të të që ka, ka me koresh është e pa vërtet. Së është e vërtet. Nga se i dërguari, sa so sa në mege i Kazimit, kul ja i vel kafirun, la e abudu ma ta abudun. Unë nuk adhreja që ka adhreja njo. Në fundon, la kum dinu, kum valje dinu, Ju e keni fene ju, a ju në kanë fëntime, i mi të ndarë për jetësisht. Dhe që është ka mundësin një pejgamber që këja jetë, kësure, ka qenë piesë përbërë se shpallës ti me adhuru di kanë të të të tërë pasologë e levale. Erga saj. Andaj duhet i mi të kujdetë shumë që. Filimesht të vërtetojmë atë që është thënë se e ka bërë pejgamberi së sërëmë. A e që i mveshët ati, a është e vërtet, a nuk � E të njësë mështu më mund të mburim e për këtë nga se jemi të vetëmit që e kemi një shkenc të tërë me lami të shumëta që mire të vetëm me verifikimin e tër asaj që vijen nga jetë e pegamerit sasam. E që quat shkenc e hadithit. Ska së një njëri më bot që ka shkenc apo që është formu për t'i verifikuar fjallit i. Ska kësi njëri më bot. Për e që Muhamedi sasarim, shkenc e tërë me sa degë e lami e, shkenc e madhe, porë verifikimin e lajmeve që vijnë nga pejgamberi Sallallahu alejhi dhe kabull nuk do të ka shtot. Andaj nuk nuk dua të mirë me këtë parë në as me dytën se janë shpifje. Për nuk ka qenë luft, po nuk kaçi në luftë, po de kur dikush ka thymi marrëshja, de kur dikush ka rreziku qetësi dhe ka rreziku sigurinë e muslimanëve është liftuar me të. E luftë ka burra, normalisht kjo është nder seçi si ka vëra grat, se ka rrethmit. Fakti që doni ka vëra veç burrat, kjo është lavdat për të. Ka së paty gjograt e fëmite, atë gjë që më qenë një ull në pejgamberit. Por fakti që gratë kanë qenë të lira, burrat, plajti lir, kanë qenë të lirë. Fëmitë kanë qenë të lirë. Ka vëra burra që kanë bë komplet për ta vrapë pejgamberin sallall, për të ardhur shtetin. Atë normal, çka donash të këta njerëz mi, spërbly, do të thotë ja pat vrapën në mushë. Do të thotë që kujë bankët punë bon këta. Kujë bankët punë këta? Sa të vrojnë gra fmije gjithçka vrot. Në emër të një problemi të caktuar, do normal. Jo kush e e kupton këtë normal. Nuk është njëoht për ta kur kjo. Andaj dua të them që këto gjëra s'kan të bëj me të pejgameson. Po, ka pas lufta. Dhe lufta normal, nuk ka nuk ka luftë, nuk ka pergdhele, luftë ka luftë. Lu, e, luft. luft, po. e, luft luft e ka bën luftë. A ka bën luftë pejgameson po. E luftë çka ka? Luftë ka, ka më vrojë, ka më plagos, ka më burguza, ka më robnua, ti të ka luftë. A të pegabëse ose al, po, në mësh, lufta është vradi kush. Po ai kavroni çinik evropian, sola që ka është kërku nevoja, sola që lufta ka kërku që të vëratë, por mundal lufta. Për mundal kompleti. Mir po, a mund të sillin këta që kanë bën dokumentar, se së bashku me burrat i Ukrovë dhe Grot? Kor. A mund të thjesë kavror fmit kor nuk mund të sillen. A të ka bokat burr të madh, kë është dëshmi kundër tyne. Që është në favor të Muhamedit s.a.s.e, e jo Si e kemi të kusata pretendojnë ata. Kimit elma tetrim kuadrojm. Assalamu alaikum. Aleikum salam, Resulullah. Allah you for leave this time being a deputy me albo. Ona. E por simë vetru, nëse në xhami ku folm dikush që e zë vend fon hocën, bon bën gabim me vazhdimet e Kur'an-it edhe kur me e permësojn, ai do të më thonë as në veshin, nuk as më permësohet as vetë vazan. Amu fol trap masti apo jo? Edhe tjetras, na e dinë se serialet në përgjithësi janë haram. Mirpo tash, kotë fundit në familjet tona kanë filluar të shikojnë disa seriale indiane, në të cilat vazhdimisht bëhen skjatë edhe fritën tjal të kufrit. Po. Çka më bëna më çndrun atë ambient pasi që na e dinë se ku bot kufr nuk kemi drejt me çndru. Po, është, është. Allah yë shpëtoj. Ahmed selam. A s'do përkaj pyetës së parë, u dhe vargu pigabimi që e kapta? Nëse gabimi është i fati ja dhe ndron kuptimin, atë nuk bën më farmacin autom. Ase që namaznukon rregull. Por në çështë gabime ndikon tjetër, ai ndoshta nuk përmirësohet nga se nuk jese juve meriton për ta përmirësuar. Mendoj se në çështë nuk e di tash, por e di saktësisht për çfarë bëhet fjalë, por po i referohem pyetjes së ndër. Në çështë është si po thua, se ai nuk është imam, dhe zëmoson imamën dhe bën gabime të vogla. Atare atare boni për pikë e mufat diku te Spaku kur dënse nuk ka shkoj aty apë. Spaku. Don kur është huja fanoja mi, basi Muhamet fani regullor, por Spaku, nëse mundi me disë imamit nuk ka sot, nukon këta namaz këtu, bani zgjedhje tjetër fano diku te është më e mirë për ju vlap. Se për ka serioleve. Edhe mas pas kufër aty. Vet faktet që shfaqen grotësh veshura pomje, të dyta, të pa ishmet, më të ndyta, të pahishme, të pamarrshme. Mbesim torta bën që mu lërgu për e tyjt, më ulargupi aty, mos më le të aty. Laramu kërkoat aty dhe shprijet kufrit shpejt pabesimit i dhujtarije ndeshme. Patërim se s'ka çka li pa të muslimanëve. Nëse jam mbledh kyurin serial, po nëse ka të më familjar. Edhe bua të mohabet, atë po bën mohabet. Poose ka televizor, atë çka kemi në tjetër. Shkon dhumtur vllajm, shka dikon tjetër. Lezon kuran bota dhe kalla xhellevona lërgoi, lërgoi peativën nga satut s'ka më li. Thash, edhe heç mos e pas aty këto veprime të kufrit të cirkut, mjafton ajo që është faqë nga pa me te ollëta, s'pa iksmet, pa moralshme, mjafton ajo që një besimtar të abënd që të largohet për e të iverni. E qëfar të mërëmanë, kërsa i shtonë edhe disa gjira të të të shëmtuara, atër pa dushim se obligohet edhe më të iper që të largohet për e të iverni, Allahu edhe në mësëmire. Në inkuadrojmë të lefantën të të të tërë. Urna. Urna. Urna. Salamu alikum. Në dhe ishte me do një këtë një, se në në shkëntoni gjithë në gjithë dhe në gjithë dhe e vajta, për folin për, të sonë që më formin dhe që për folin një katalitës. A më dhe kushtet në kushtet li ushë më një donë në nëna, të sonë që zote ku anë një vajtë, në që që. E shë së po kuptaj, ola, së po nuk jam dhe këndë gjithë është lida pak si adopt, nuk muta me kuptu pyqen si duhet. A ka mësi me përsi të njërë? Po, disa dhe, vinë këtë në shpyrin tonë dhe thënë që rëkojnë nga vështë për njëzër. Disa, disa, një për disa djisa djisa djisa... gra, disa gra vinë të ju në shpyrin dhe që ka thënë? Thënë që thënë nga vështë për njëzër. Nukat dhe njëzër. A ma të njëzër që për njëzërën që rëkojnë, Në lezën biblia. Do, ato e më hojnë fena, po? Shpër të të të të të shërënë në mëndërë. Shpër ndojnë libra, po me lezu biblina, po? Anë. Po, po, pëndëgjaj, fal, fal. Re, tash, në pëndëgjaj, në në një. Po. Që është që shkështë të sonë? Se vini, se dëshmitar të zotit Aha. Aha, aha, aha. Po e kuptova, e kuptova, e kuptova. E kuptova. E kuptova. Ë kupto. kupto. e... Kimë dëgjuar për grupe të tilla që vijnë nga jashtë dhe bëjnë aktivitete ndryshuese për të ndryshuar këtë popull i identitetin e tij fetar? Tardit në tija, kështu mara dhe pa dërshim se e, kjo popet e ka dëshmu me shekuj së është i vendosur që të betë të mëslimfan. është i vendosur. Po mund të zbetë praktikimi i fejës, mund të i përfrien ignoranë sa nuk e njojnë fejën, por ndrimë në fejës të të njerët nuk e kam bo askur kam pasë presion për të bëkëtë. E jo sot ndiri që e ka. Dhe menoj që ata do të kërkuar popull tjetër shkon diku tjetër ata le të ja mësojmë fen popullt vetë për çdo ditë për ditë çdo ditë po ndëgjojmë se në për Evropën në për vendet e tjera po, po mbyllen kisha po shndruhen në në në gjëra të tjera caktuara nga se doman është zbehen në masë të madhe atë ata mirë është që ngjime ka duhet diku tjetër ky popull musliman ku to hoxhalor do të më punu apo ndërsa a, dikun tjetër puneta për me popullt e ty në më mirë kan por se do të qof Në çoft, ne nuk duhet t'rëgojmë arrogant, ne duhet t'rëgojmë sillën ton, moralin ton dhe fen ton. Dhe vin, në çështë vinë t'trokasin dyert tona, do të më donë libër, na nuk pronim libra nga ata. Ne u themi se i kemi na librat tona, i kemi na mësuesit ton, kemi na fen ton, andaj arsytoni këtu mërin. Në çështë keni diçka tjetër, keni problem të caktuar që mund ju ndihmojmë, ndihmojmë. Qase na ndihmojmë çdo kush që ka nevojë qëse jeni me për udhë, duhet njëo pagu një bilet ajroplane me ky spec zvet edhe këtë bëjmë, se jena dordhonas jena bujor, që s'ka nevojë buk me në bukë jap, por duhet t'ju them se fen nuk ndryrej. Mos hajeni parë bodihava, pa kanë se na kanë dhënë firmos menru. Andaj kujdesuni ngata edhe ruajuni që mos timosht me fjalë të mira ose me sillet mira, qase na e kemi Kur'anin. Mos u futin debat me ata mosë vëndin polemikë, nga se ka mund si nuk e një një një fejn e ju e që është duhet, e ta ka mund si më nëzunë në gush në diqka që së një apë i përgjëja, e kja pasat që ufutë cikletë. Por, silu në mirë, i thoni që na i nga musliman, na i kena Koranin, na i kena fjallë në Muhammedis al-Sallam, na i kena gjallarat, i kena fejnë ton, ndërsa ju, shkani di këntetër që këto mësje mund të jenë të pranuara, por për ne Jo me palimizu me ta, jo me marrë libra, nga se e kemi libra tona, s'kem nevoj. Po patëm nevoj, po, po, s'kem nevoj. Pse me marrë, kur s'kem nevoj. Andaj, kjo do të jetë përgjën dhe ty nga. Të jemi të kujdeshëm, të jemi të kujdeshëm maksimalish për ruajtjen e fest ton, ruajtjen e identit ton fetar dhe komtar, për ruajtjen e, e, e, e, e tërëshgjimis ton dhe traditës ton, të ruajtjen, të ruajtjen, nga se e kemi kultivuar, Me gjak e kena kultivu, e kena rrujt, e kena rrujt, me me jetë, me pasunit e yeah? kena rrujt. E duhet vërëzëm që të ruajmë edhe më të rutje me lejnë e latë më nërët. E në kuadrujmë edhe të telefonatën e fundit përsonëtë. Ordone. Salamu alikum. Aleykum, salamu artullah. Dhe isa me buë një pysh, je? Ordone. Në shkollë, shkolla sa kam qenë në shkollë e kam godit në profesor shkollë ku që po? kum do po po? të më shkumë fal gjuman, ai më ka lejuar se ke nuk ka nevojë të kemi shkuar në gjimnastikë. Po. Është këm e kam do të di zonën e groshtata dhe disa meditë ka bëu mirë kaq. Po e qartë. Jo vallë ndër, s'ke bëu mirë absolutisht asgjë, ke bëu ke shumë keq. Shumë keq s'ke bëu. Ti e ke për obligim me kërku në më thonë falja ti prasori. Në i kërku falja për atë që i këpër. Dhe mu pëndu të ka lau gjeluar për këtë vend nga se nukon regull. Aja është me i vjetër, aja është mësu se hëtë. Aja i ka bu gabim madhë, kërës të këllën me shku me falë gjymanë. Po, ti kërku në leje, të mbyllë dherën e shkullës, nuk len me shku në gjymanë, atërë, dherë është të mbyllër, rruga është mbyllë, si si t Po në mungesë të dil, marrni mungesë tek fundet edhe jero më për kësaj. Por jo me grupsha, jo jo jo me dhunë, jo kështu të kësosh fëtar. Nuk na kam thuxë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam absolutisht. Ja jo, kjo është gabim vlerëruar. Kjo që ke bërë është gabim dhe duhet me shku me kërku falje të shkoj më kërkoj falje te profesorit të arsimtarit për këtë gjest dhe mos asnjëherë mos më përsëritet. Ase na nuk e kërkojmë të drejtën tonë për ta zbatuar fen një drejt legjitime. Themelore, nga të drejtat e njerëzit që na takon neve, nuk e kërkojna me grusht, as me shkelm, as me asgjë, e kërkojna me arsye, me maturidhe dhe ursi. Kjo është ajo që ne e përdorim këto drejtë. Dhe me lejen e Allahut xhëlal do ta arrijmë ta fitojmë me izin e Zotit xhëlal xhëlal. Por qoftë se fillojmë me përrdhun, atëna edhe më tepër e arsyetojmë se nuk e meritojmë këtë lirinë, se çabuojmë që na. Na duhet të kujdesemi dhe të ruhemi që mos të japim asnjë shkas më të vogël që dikush ta arsyeeton Këtë që dëdhun që po ushtrohet mbi muslimanët e Kitevani, duke i priuar nga drejta për mufale, me agjëruem, me umlu, kështu di kur thotë jo besosh ka çë mëdhe. Jo nuk është e mëdhe, elamnash nuk ka sin komunizëm morën me zonë të apri gjinimin tamam puna. Tamam puna me këngë kështu. Po mira këtë kohë që po jetojmë s ton atë zullum që kena për tu nga nga Serbia, tani dëdhun, tani vdekur, masoj, o pat marr dikush më na thon, s'bën kështu më në shkollë, s'bën kështu më shkon punë. Bada zullu me që kja. Bada është. Një rast me kënë Kosovë, mjaftë është. Ndaj, kjo është pa drejësi, pa dyshim. Por, duhet me kërku të drejtën tonë me rrugët legjitime. Të urta dhe të matura, së që është nga ka, kje e nebesi. Musliman. E jo, këtë të bëjmë, më thonë, për mes rrugëve të dhunës me kjo është e pa drejtë, nuk ka regullë. Ndaj, të këshillaj që të shkë Kam qenë emocionuar, domosdoshë po mik xhymoja, për mua xhymoja është shumë e vlefshme. Profesorit nuk ka më të kallzu ti, a është e vlefshme, a, a ka më, fales, a me më fales, joti, po, të vlefshme, a ka më falësh, më falësh, por më joti kjo çështje. Mir po. Ti thua se për mua xhymoja është shumë e rëndësishme. Në moment kur s'më ke leju, domosdosh ka kaplu një fjalë emocione të skompor, mos e më, si më pambajt, më fal, kërkoj falë për këtë çështje, edhe më kaq mbara punë, inshallah me Lena do të manduar. ë mos me parrit më këtë punë, kësa nuk është nuk është e هیڅ më nuk është islame absolutisht. Shi ku në ruar sikurse parlamentova, kjo është pyetja e fundit për sonte, pasi kanë mbetur pyetjet e semesit, kanë mbetë telefonata të painkadruara, na vije këqj, por shpresoj që në takimet e ardhshme të vazhdojmë përsëri dhe gjithashtu edhe në emisione të tjera u keni mundësi të inkuadroni ta bëni atë ëh dhe të merrni prijedhura për ajo që nuk e nevojit. Sizë çoft Zotë i shprej për rëmendjen dhe i mkodrime oui të juaja, lësë Allah në manuar, të zotit në u zhënë në rrume në drejtë, lësë Allah në manuar të në ruën këtë vend, dhe të ruën këtë popullën nga qdo e keqë dhe keqë bërës, nga qdo zili dhe ziliqar, nga qdo më mashtë ruës dhe të rrëthar, Allah u gjëllë u alë në ruët në këtë bot, dhe në dhash pëtëm në bot në të të të të të të të